När Sveriges riksdagor att fira 500-årsminnet av sin tillblivelse har Arvågas stad idag velat bringa riksdagen sin hyllning på just den mark där dess bagga stod.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 Majestäthånden har i Nådor medgivit att minnes högtiden över svenska riksdagen 500-åriga tillvaro finner offentligen kunnöras under samma högtidliga former. Som sedan ålder brukades vid de forna som riksdagarnas utblåsande. Och värder härmed kom gjort och bringat till allmänhetens kännedom att Sveriges riksdag eksidlig håller 500 års minnet av sin tillvaro i dag tisdagen den 14 maj 1930